латунного метелика зробити. Свинцевого лебедя, нечемно перебив я, олов'яну балерину. І свинцевого лебедя коли бажаєте? Анатолій Георгійович принципово ігнорував усі мої іронізми. Він їх просто не бажав чути. Анатолій Георгійович заохочувально махнув рукою, вказавши трохи вбік від обраного нами напрямку просування. Тісною зграйкою ми посунули за шановним заступником директора по постачанню шестеро письменників, які знайомилися з підприємством. Я знав, що Анатолій Георгійович Годик супроводжує на заводі імені Воровського всі солідні делегації, отже нас вшановано як належить. Ми пройшли між верстатами, на яких оброблялись латунні і алюмінієві деталі, кучерявилися золоті і срібні стружки. Це було справді красиво. Аж мені розхотілося іронізувати. Тим більше, що робітничі обличчя свідчили про неабияку зосередженість людей, похилених над верстатами. Людина, яка зацікавлено виконує роботу, Мені неприступно, завжди викликає в мене повагу і бажання повчитися. Поет Іван Рудий, що чимчикував у мене за спиною, нахилився і щось прошепотів. Та хіба тут почуєш ліричні шепоти? Двиз тіла підлога і летіла до залізних скринь різноколірна стружка. Цех пахнув залізом і мастилами, і ще чимось, чого не буває на смарагдовому лужку, але без чого жити сьогодні не можна. Шестеро письменників, дитячий поет Віктор Розкутий, прозайки Олег Буць та Микола Гулько, поети Віктор Ходець, Іван Рудий і я, Віктор Печенюк, озралися в циху, звикаючи до його видзвонів та громів. А нашому господареві Анатолію Георгієвичу Годику гадаю про таке і йшлося, щоб ми відчули розмах і складність чужої роботи, перш ніж почнемо вголос розмірковувати про складності власної. Микола Гулько, мій сусід по будинку, поплескав по плечу товстенького Віктора Розкутого і, нахилившись тому до вуха, продекламував. Як це там у вас, Вітю, в читанках пишуть? Ні де сісти, ні де стати, навкруги двіхтять верстати. Треба швидше вам зростати, щоб в циху попрацювати. Дитячий поет Розкутий чиє прізвище з діда-прадіда насправді було Курочкин? вельможним рухом зняв з плеча Миколину руку. Вернувся і прокричав співрозмовнику, тонесеньким голоском продираючись крізь металеві шурхоти і передзвони цеху. «Дві дієслівні рими в кінці колю не піде!» «Шкода!» – сказав Микола Гулько, і широким жестом почухав потилицю. «Шкода, що ти такий естет, що дієслівна рима для тебе важливіша за соціальний зміст. Якщо не грім поб'є за такі настрої, то критик Василь Красовський точно». Мені здалося, що письменники здригнулися і повтягали голови в плечі. Грізне прізвище критика Василя Красовського вчилося їм крізь усі верстатні громи, і вони насторожилися. Анатолій Георгійович Годик миттю вловив зміну в настрої і показав рукою ліворуч, пропускаючи нас до великої кімнати прямокутного приміщення без вікон із бетонованою підлогою. Під стелею повільно обертався просто такий літаковий пропелер. Колись тут була підсобка, а тепер діяв, так би мовити, менший.